Крах парку Юрського періоду Динозаври – найчисленніші та найрізноманітніші вимерлі плазуни. Вони з'явилися 228-225 мільйонів років тому, а потім упродовж довгих 160 мільйонів років були повноправними господарями планети. Дотепер описано понад 500 родів стародавніх ящерів. Їхні рештки було виявлено навіть в Антарктиді. Серед динозаврів були неперевершені рекордсмени. Своїми розмірами вирізнявся травоїдний диплодок, що сягав довжини 30 метрів і маси 20 тонн. Ця тварина мала незвичайно маленьку голову, довгу шию, масивний тулуб і довжелезний хвіст. Упродовж мільйонів років різноманітність динозаврів збільшувалася – здавалося, ніщо не віщувало їхнього сумного кінця. Але 65 мільйонів років тому ця група, що досі процвітала, вимерла. Ось уже протягом багатьох десятиліть дослідники найрізноманітніших спеціальностей шукають причини цього катаклізму. В останніх популярною стала гіпотеза, за якою поштовхом до вимирання динозаврів стало падіння на землю великого метеорита або астероїда. Сліди удару такого масивного небесного тіла знайдено на території Мексики в районі півострова Юкатан. Щоб перевірити гіпотезу, вчені вивчили осадові породи на північному сході Мексики у Техасі, США, Гватемалі, Белізі та на Гаїті. Усе це дозволило зробити висновок у них містяться речовини, які є складовою частиною небесного тіла, що розірвалося від удару. Та все ж наймовірніше. Вимирання динозаврів стало наслідком цілого ланцюга подій. Про це свідчать дані про те, що загибель ящерів не була одночасною і раптовою, а відбувалася впродовж сотень тисяч років. Падіння космічного тіла могло відіграти роль спускового гачка, що призвело до трагічного кінця. Прихильники ударної гіпотези вважають, що падіння небесного тіла супроводжувалося з пилу, який зробив атмосферу непрозорою. Унаслідок цього на Землі настала астероїдна зима – різке похолодання через запилену атмосферу. Чи знаєте ви, що однією з дивних особливостей деяких великих рослиноїдних динозаврів була наявність другого мозку? Це відбито навіть у родовій назві одного з них – диплодок. У перекладі з грецької означає «дводум».